Ya ayuhanas, tahu Rabbakum yang telah menciptakan kamu dari satu nafsu, dan menciptakan daripadanya suaminya, dan dari mereka terdapat banyak lelaki dan wanita. Dan tahu Allah yang bertanya-tanya kepada-Nya dan orang-orang yang berkhianat. Sesungguhnya Allah adalah pengawal kamu. Ya ayuhan binaman, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Saudara-saudara pembelajar -saudara, sama-sama di Syaruddin siapa dengar ini boleh kat belaskan alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Kita masih lagi وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين ساتا قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنأمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالها ترضاه. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ulaika alladhina taqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayiatihim fi ashabil jannah wa 'adsil thiq alladhi kanu yu'adun sadaka kami perintahkan kepada manusia supaya buat baik kepada kedua-dua bapanya ibunya mengandungnya dengan safaya melahirkannya dengan safaya pula mengandungnya sampai memberi susu selama 30 bulan Kemudian bila ia dewasa dan umurnya sampai 40 tahun dia berdoa wahai Tuhanku tunjukkan aku untuk mensyukuri nikmat yang engkau telah berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku dan supaya aku dapat buat amal yang saleh yang kau redai berilah kebaikan kepadaku dengan beri kebaikan kepada anak cucuku sungguhnya aku taubat kepadamu dan sungguhnya aku termasuk orang-orang menyerah diri mereka itulah orang yang kami terima dari mereka amal-amal baik yang telah mereka kerjakan Dan kami ampunkan kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni syurga Sebagai janji yang benar yang telah dia janjikan kepada mereka Ikhwasifillah Dalam satu riwayat daripada Abu Dawud At-Tayirisi Meribatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqas Bahawa Ibu Sa'ad ni pernah berkata kepada Sa'ad Ada beberapa riwayat berkaitan dengan tuguhnya ayat ini Yang pertama adalah berkaitan dengan Abu Bakar al-Siddiq Seperti yang telah kita bincangkan yang kedua, turun untuk Sa'ad dengan wakas Bila ibunya enggan makan, minum Kerana melihat Sa'ad ni masuk Islam Begitu kecewa ibunya putranya yang amat disayangi ni masuk Islam Maka ibu telah memberi amaran Kalau Sa'ad tidak keluar daripada Islam kembali kepada agama Datuk Nenek Moyang Maka ibu akan mati kelaparan Ibu tidak akan minum, tidak akan makan Akhirnya Sa'ad telah memuji, memujuk ibunya Memujuk ibunya dengan mengkata Kalau ibu Berkatlah seperti ini mouse tetap tidak akan meninggalkan Islam. Maka eloklah ibu makan minum seperti biasa kerana saya akan kekal nak akidah ini saya akan berdoa kepada ibu untuk memasukinya. Jadi ini satu riwayat yang berasingan. Tentunya dirahmati di nikasi sekali juga kita ada huraikan sebelum ini kisah yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar daripada Ba'ja bin Abdullah al-Juhani ada seorang daripada kaum keluarga kami menikahi seorang perempuan daripada suku Juhainah. Wanita itu melahirkan dari seorang melahirkan anak selepas enam bulan berkahwin. Kemudian suaminya telah menemui Sayyid Usmān Affar radhiyallahu anhu dan menceritakan masalahnya kepada Sayyid Usmān. Sayyid Usmān telah menghantar seorang untuk menemui wanita yang diceritakan itu. Ketika wanita ni bangun untuk menemuinya, saudara perempuannya menangis. Wanita itu bertanya "Apa yang menyebabkan kau menangis, supaya adikku?" Demi Allah tidak ada seorang pun manusia yang pernah melakukan Buatan yang berkaitan dengan lelaki dan perempuan seksual ini Melainkan suamiku Allah akan memutuskan hubungan Allah akan memutuskan ketapannya Sebagaimana dikendaki olehnya Jadi bila suaminya bawa kepada Zainal Osman Bawa wanita ini kepada Zainal Osman Maka Zainal Osman pun telah memerintahkan Dia untuk direjam Karena hukum dalam Islam Kalau seorang itu Berzina melakukan hubungan seksual lelaki perempuan Selepas dia menikmati perkahwinan yang sah Maka hukumannya adalah rejam Berita itu sampai kepada Sayyidina Ali kalau Allah wajah Sayyidina Ali telah berjumpa dengan Sayyidina Osman Dan bertanya kepada yang teras Apa yang Tuan buat, apa yang Sayyidina Osman, Amirul Min buat Masaul kata wanita ini telah melahirkan anak Selepas 6 bulan berkahwin Adakah waktu hamil seperti itu? Jadi Sayyidina Osman bertanya ini dengan Soalan seolah-olah mengatakan bahawa bayi itu bukan bini suaminya. Jadi maknanya perempuan tersebut telah pun mesyina. Syaikh Ali berkata, cuba kita perhatikan ayat, Wahamluhu wa fusalu thalathuna syahr. Wahamluhu wa fusalu thalathuna syahr. Lihat? Ya? Tapi dalam ayat Allah yang lain kata Syaikh Ali kalau Allah wajah ini fahamnya, fikihnya Syaikh Ali yang ternyata amat tinggi perhatikan pula فإن الله سبحانه وتعالى لما لا يرضينا ولا لهنا هاولين كاملين لمن اراد يتيم الرضا اي ayat surah al-baqarah para ibu menyusukan anak-anak mereka Dua tahun penuh bagi siapa yang ingin menyusukan menyempurnakan susuan maka Tentuan tuan yang dirahmati dan, dan dikasihi sekalian kita perhatikan usia hamil campur dengan menyusu 30 bulan jadi jika menyusu dah 24 bulan maka tempoh hamil yang berbaki 30 24 ada 6 bulan jadi 6 bulan ini dia perakui oleh al-Quran al-Karim Oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara Salman berkata demi Allah aku tidak memahami perkara ini. Bawalah perempuan tersebut. Ternyatalah perempuan itu telah pun dijatuhkan hukuman rajam. Ba'ja berkata, demi Allah, bila bayi yang dilahirkan sahaja tidak ada yang lebih serupa di antara bayi itu, tidak ada yang lebih menyulpai bayi itu melainkan ayahnya yang tadi melaporkan perkara tersebut kepada Saidina Uthman bila ayah laki ini Ayah baby ini melihat saja baby tersebut dia berkata demi Allah memang benar ini anakku aku tidak meragui mu Jadi ini tuan-tuan lelaki ini menuduh isterinya melakukan zina dan isterinya telah dihukum rejam sampai mati Bila dia melihat saja anaknya lahir dia merasa amat kesal atas buatannya menuduh isterinya berzina itu lalu Allah telah meng mengenakan kepadanya satu ujian Iaitu wajahnya diserang dengan luka dan bernanah tuan, tuan. Penyakit tersebut terus-menerus Menggigit seluruh tubuhnya Sampai lah mati. Sekarang ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim Disebut juga oleh Al-Imam Maksuti Dalam Abdul Manzur dan mikirnya juga disebut oleh Al-Imam Ibn Jari Tabari Jadi Dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini Allah SWT mengajar rumah Islam untuk Membincangkannya, memikirkannya Berkaitan dengan ayat yang lain Layak seseorang perempuan itu Yang berkahwin Mengandung dan melahirkan anak dalam tempoh enam bulan, lebih sedikit Jadi itulah dia tempoh yang sebenarnya Dibincangkan oleh di para para fukaha Ada beberapa lahzah Lahzah ni, biasa logik akalnya Iaitulah, terpancarnya Sperma itu ke dalam rahim seorang perempuan Untuk mempersenyawakan ovum Ini adalah kajian yang dibuat oleh di para ulama fukaha, masyaAllah Detail sekali kajian tersebut Ibn Abi Hatim berkata, ayahku iaitu Abu Hatim Bercerita kepadaku telah memberitahu kepada kami Farwah bin Abil Maghra. maghraq telah memberitahu kepada kami Ali bin Mishar Ridawud bin Abi Hind dari Iqimah bin Abbas radhiyallahu dia berkata jika dia seorang wanita melahirkan anak dalam tempoh 9 bulan maka cukuplah untuknya menyusukan baby tersebut 21 bulan artinya salah sunai syahrah tadi 30 bulan tolak 9 21 bulan dia menyusukan anak maknanya tak sampai 2 tahun lah jika melahirkan dalam tempoh 7 bulan maka memadailah untuk dia menyusukan anak tersebut 23 bulan kerana angka akhirnya adalah 30. Jika dia melahirkan anak itu dalam masa 6 bulan, maka hendaklah dia menyusukan anak tersebut selama 2 tahun kerana 6 tambah dengan 2 tahun iaitu 24 bulan jadilah 30 bulan dan nyatakan Allah SWT di sini hamluhu wa fisaluhu 30 shur. Hamilnya sampai dia memisahkannya daripada susu selama 30 bulan ikhwatabila para binga'i nirahmatil nikasi asian ini adalah berkaitan dengan peristiwa yang berlaku pada zaman sahabat sedangkan ayat ini turun terlebih dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini kita belajar fiqhnya para sahabat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian hatta ila balawa ashudahu bila disapai usia dewasa menjadi kuat wa balaga sanatan dia sampai umurnya 40 tahun ketika akal kefahaman kesabarannya telah sempurna 40 tahun ni orang putih pun sebut Life begin at 40 Umur seorang itu dikira Umur pada 40 tahun Barulah dia matang Uangnya sudah cukup Anak-anaknya sudah meningkat dewasa, Membesar Kerjanya mungkin pun Sudah naik pangkat Jadi dia pun tidak spend Begitu saja Semenang-wenangnya Biasanya orang musim 40 tahun ni Dia lebih matang Dari sudut tindak, tindakan-tindakan Dari tuan-tuan ini Mulai dekat pasrian Namun tak dinafikan Ada juga yang Sudah sampai ke umur seperti ini tapi kelakuannya Macam budak-budak lagi Saudara pendengar yang dirahmati dan dikasih waskalian dalam satu pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Atiyah Al-Andalusi yang tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz yaitulah satu asar syaitana yajru yadahu ala wajhi man jawazal arba'ina walam lam yatub wa yaqul bi abi wajhun la yuflih Kalaulah seorang itu usianya 40 tahun, tapi masih lagi melakukan maksiat dan kekal, seronok melakukannya, enjoy melakukannya, maka syaitan akan menarik tangannya kepada wajah tersebut, mencakarnya, lalu berkata kepada beliau, bagus, kekallah engkau melakukan maksiat ini, kerana umum 40 tahun, kalau kau tak berubah, engkau akan kekal melakukan buatan-buatan buatan maksiat ini. Tempoh matang yang disebut oleh Allah SWT di sini, Mabalara Ashut Dahu, Ashut, Al-Ashut, yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hatta Al-asyud ini Manusia berbeza-beza di sebuah urufnya Kata Asyabi Dan juga pandangan ini daripada Zaid bin Aslam Maksud Asyuddahu ni bila seorang itu sampai umur balik Lalu ditulis baginya segala keburukan dan kejahatannya Kata Muhammad bin Ishaq pula Biasanya ikut kajian aku yang dimaksudkan Ashut dahulu ini Seseorang itu bila sampai kepada usia 18 tahun Dan inilah yang diperang oleh Mazhab Hanafi Ada pun yang mengatakan pada usia 20 tahun Ibnu Abbas dan juga Katala Mengatakan usia 33 tahun Biasanya 33 tahun ini Dah menjadi satu satu Apa yang kita panggil Sebagai satu permulaan Percaturan akal yang sangat waras Dan bila dia sampai kepada umur 40 Dia akan matang sepenuhnya tapi kata Ibn Atiyah Al-Anusi sebenarnya Jumhur Di kalangan Nuzar mengatakan umur Ashut Dahu yang dimaksudkan iaitu 36 tahun Kata Hilal bin Yasah pula dan lain-lain Ini -lain maksudkan dengan Ashut Dahu di sini memang sebenarnya 4 tahun aman 40 tahun itu sendiri Allah Alam tentu yang dimulik Allah sekian padanya manusia yang paling bijak, bertindak mungkin berbeza-beza mengikut kepada uruf, mengikut kepada latar belakang keluarganya, mengikut kepada pendidikannya. Kadang-kadang pada zaman dahulu sebelum pendidikan begitu sempurna usia manusia 40 tahun sudah berkahwin, Allahu a'lam. Sekarang usianya 30 tahun, kadang-kadang masih belum matang lagi walaupun pelajarannya tinggi. Allahu a'lam. Ini adalah perkara-perkara yang dipersisikan oleh para ulama di sudut ketetapan asyud dahu bagi mereka yang mengatakan bahawa masukkan dengan asyuddahu ni sampai umur 40 tahun kerana itu Allah SWT datangkan takkid iaitu tafsir wabalaqa wa 40 sanatan jadi Allah sebut lagi sekali 40 sanatan ini adalah pandangan setengah para ulama tafsir Allah a'lam memang muni satu tapi biasanya umur 40 tahun tu adalah ketapan yang sangat final biasanya di situlah seorang menjadi sangat bijak mencatat urusan kehidupannya tapi sebelum itu lagi dia sudah mula berfikir Biasanya seumur 40 tahun tu dia sudah kaya dengan pengalaman kehidupannya dalam bergaul denganbagai kategori manusia inilah yang disebut oleh kebanyakan ahli tafsir riwayat-riwayat tersebut Sesungguhnya dia berdoa kepada Allah SWT. dia minta dikurniakan ilham Rabbi auzi'ni Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an amta 'alayya wa 'ala walidi wa an salihan tarudha Ya Allah, ilhamkan kepada aku cara untuk mensyukuri niat-niat yang keberikan berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku supaya aku dapat amal saleh yang kau ridhai. Pada masa yang akan datang, Wahsul Khalifah suryatih berilah kebaikan dengan kebaikan kepada anak cucuku. Jadikan mereka ni orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat denganmu. Ini tu betul ilah kau ini yang muslimin. Sungguh aku tahu penuh dan sungguhnya aku termasuk di kalangan orang yang menyerahkan diri. Adi mengatakan bahawa ketika seorang telah sampai usia 40 tahun Pada secara umumnya tidak akan ada terjadi perubahan apapun setelahnya Sehingga dalam ayat ini terdapat isyarat bahawa siapa yang telah pun menginjak usia 40 tahun Dia mestilah memperbaharui taubat dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang serupa pada masa akan datang Saudara, Selamat pagi Selanjutnya Allah mengingatkan kita ula ikalarina taqabalu anhum ahsana amilu wa tajawazu an sayiatihim maka itulah orang yang kami terima daripada mereka amal soleh yang telah mereka kerjakan kami ampunkan dosa-dosa yang lalu mereka itu merupakan penghuni syurga mereka adalah orang yang bersifat seperti yang telah jelas di atas iaitu golongan yang bertaubat dan kembali kepada Allah SWT dan memperbaiki amal solehnya pada masa akan datang, daripada sekarang keazaman telah dimulakan Dia tak ingat taubat dan istighfar, ni sahaja dia akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu Nanti kita akan lihat pada kuliah akan datang pandangan para ulama tafsir, contohnya Ibn Jawazi Dalam tafsirnya Zaidil Masir Tentang beberapa, beberapa, beberapa kategori manusia yang mungkin dimasukkan oleh Allah dalam konteks ini Turunnya untuk beberapa individu Tapi pemakaiannya sampailah ke hari kiamat Di atas kaedah Al-Ibratu bi-umumin lafzila bi-khususi sabab dan diketakan tinjau lanjut. Allahu a'lam ala Muhammad, wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wassalam, alamin, wa alamin. warahmatullahi wabarakatuh.